Обективен и субективен ум 14 лекция от учителя, държана на 22 декември 1926 г. в София Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Размишление. Чете се резюме на темата Отличителни черти на напредналия ученик. Сега, напишете на дъската една единица. Допуснете, че тя представлява разумно същество. Отляво на единицата напишете буквата Ж. Тази единица, като разумно същество, съдържа в себе си живот. Ако единицата съдържа само живот, тя представлява от себе си само животинско състояние. Обаче, от дясно на единицата, ако поставите разумността R, отдолу вярата В, а на другата страна надеждата на смисълът на тази единица ще се измени. Питам, какво ще излезе от тази единица? Както във физическия свят има една материя, която произлиза от друга, т.е. трансформира се от една в друга, така и в духовния свят силите произлизат една от друга. Значи, както въздухообразната материя произлиза от течната и течната от твърдата, така и надеждата произлиза от вярата. Без вяра Надежда не може да съществува. Ако човек има надежда без вяра, той няма да има почти никакво понятие за духовния свят. Ако попитате такъв човек да ви каже нещо за духовния свят, той ще ви отговори. Празна работа е този живот. Обаче, ако вярата е добре развита в някой човек, той ще слуша, ако му говорите за духовния живот, пък и той сам може да ви говори. И умът в човека е сила, но този ум трябва да гледа на живота през очите на вярата, надеждата и любовта. И тъй. Но си намислят, че когато любовта дойде в човека, тя ще въздейства върху неговия ум. Не Любовта няма да въздейства на ума, но умът трябва да гледа през очите на любовта. Любовта е среда, през която се пречупват лъчите, които идват от Божествения свят. Щом умът гледа през очите на любовта, той ще разбира Божия закон и порядък в света. При сегашното развитие на човека умът има две проявления, които учениците наричат обективно и субективно проявление, т.е. обективен и субективен ум. Обективния ум живее само в миналото. Той не прозира в бъдещето. Този ум схваща нещата материалистически и се върти навсякъде, както се въртяла пеща на настрадин хоч. Един ден настрадин ходжик си направил една пеш. Дошел при него един познат и му казал: Защо си турил остата на пеща на изток? Де да я туря? На юг? Настрадин ходжик го послушал: Турил устата на пеща на юг. След това дошел при него друг познат и му казал: Защо си турил остата на пеща на юг? Де да я туря? На север. И така може. Дошъл трети и му казал, че по-добре ще бъде, ако тури устата на пеща на запад. За дълго на своите познати на Страдин Ковча тури пеща си на две колелета, че кой на където пожелае, натам да я обръща. Казвам, такова нещо представлява пеща на обективния ум. Тя е построена на две колелета, че да може да се обръща на всички посоки. Всички неуспехи в живота, всички морални падения се дължат на обективния ум на човека. Това не се дължи на злата воля на човека, но в обективния ум се включва съдържанието на миналия живот. Когато видите, че направите нещо, което не е по ваше желание, обективният ум ще донесе хиляди доказателства, за да ви разобеди да не го правите. За пример, някой иска да стане сутрин рано, да се помоли на Бог, но той веднага ще почне да го разобеждава. Поспи си още малко, докато изгрее слънцето, защото вън е студено 15 градуса студ, ще се простудиш. Виждате, че този човек слуша обективния ум и не става да си направи молитвата. Много хора стават невестеници, заболяват от ред болести, защото се поддават на съветите на обективния ум. Той казва: Не се качвай на този трен, защото ще дерайлира. Не излизай сутрин рано на разходка, защото ще се простудиш. Не се качвай по планините. Ще паднеш и ще си струшиш кръка. И по този начин. Той наплашва човека, връзва го на едно място и му става господар. След това, човек вече започва да вижда неправилното положение, в което е изпадна, но мъчно може да се освободи. Забелязано е, че всички хора, в които обективния ум е силно развит, говорят много, като преповтарят едни и същи неща от миналото. Субективният, вътрешният ум или както мнозина го наричат, истинският човек, не е нищо друго, освен Божественото начало в него. Той живее и в миналото, и в бъдещето, и в настоящето. И каквото каже на човек, вярно излиза. Той има интуиция. В отличие от обективния ум, който няма никаква интуиция. Обективният ум обича да плаши човека. Той му казва, например, не минавай през това място, има приготвена засада против теб, ще те убият. Ти обаче не го послушаш, минаш през този път и виждаш, че никаква засада не те чака. Той казва, не влизай в тази гора, защото има мечки, които ще те нападнат ти минеш през тази гора и виждаш никакви мечки няма. Субективният ум е добрият съветник на човека. Каквото каже. Всичко става. Ти се тревожиш, нещо, но той, без да дава някакви доказателства, казва. Има и търпение. Всичко ще се нареди, всичко ще се оправи. Как ще се оправи? Има и търпение, ще видиш как ще се оправят работите. Обективният ум всякога има желание да спъне човек. Като види, че някой е много редностен в духовния път, той му казва Слушай, толкова години вече от как си се подвизавал, ставаш рано, молиш се, правиш добро, сега вече трябва да си починеш, ти си по-добър от другите, нека сега те поработят вместо теб. Ако продължаваш да живееш по този начин, ще станеш смешен за хората. Съвременните хора са дошли до областта на обективния ум, но трябва да се справят с него. Щом дойде човек до тази област, той се раздвоява и то решава да тръгне напред, то отлага. Вие се намирате в положението на човек, който се качва на плита, иска да прескочи но пак слиза долу, отложи. Пак се качи на плита, пак слезе. Най-после трябва да стане някаква катастрофа, някакъв катаклизъм, който да го застави да се качи на плита, да прескочи и да мине на отвъдната страна. Обективният ум се проявява и в религията, и в науката. На него се дължи и консерватизма на хората. Достатъчно е веднъж да ги обсеби той, за да ги държи вързани около себе си като коне. Ето защо хората трябва да се освободят от него и да станат като майки, които крият от децата си какво мислят и правят или какво са направили. Когато майката свари сладко, тя скрива гърнето от детето си, да не знае, де ще го сложи. По същия начин и вие трябва да криете от обективния ум всичко, което сте намислили да правите. Ако детето знае да е гърнето с сладкото, то ще е мяса на унази попска дъщеря от Варненско, която обичала да вади парченцата тиква от гроздовия петмес. Един ден бащата казал на жена си: Кажи на Марика да вади от гърнето малко гроздов петмес, да си хапне. Майката е изпратила Марика да извади малко петмес. Минало известно време, бащата чакал да му донесат петмес, но Марийка не се явява. Той казал на жена си да види защо Марийка не е. Майката отива в килера и вижда, че Марийка седи там и се страхува да се яви при баща си. Защо не донесеш петмес за баща си? Той чака в стаята. Няма ти квичка в петмеса. Останал е само сок. Защо няма резанчета от тиква? Марика ги изяла. По същия начин, обективният ум върши много пакости на човек. Той ще изяде всичките резанчета тиква от петмеза и ще се бои да признае грешката си. При това положение на нещата, първата задача на човека е да различава кои състояния са присъщи на обективния ум и кои на субъективния, и още кои са абсолютно божествени. Домогна ли се човек до тия познания, до тази вътрешна наука, той ще може лесно да се справи със себе си. Който не е придобил тази наука, той постоянно ще се натъква на вътрешни борби и противоречия, които ще го доведат до ненужни страдания. Докато дойдете до тази наука, вие трябва да се ползвате от окултните музикални упражнения. Тези упражнения не са нищо друго, освен методи за трансформиране на енергиите. Те коренно се различават от упражненията на обикновената музика. В обикновената музика тоновете са като отмерени слогове, а ритмусът е подобен на този, който се произвежда при удрени скъмшик. Окултните музикални упражнения почиват на друга основа. Наистина, има някои допирни точки, между тях и обикновените музикални упражнения, но има и голямо различие. Окултната музика още не е достъпна за цялото човечество. Един ден, когато хората се развият музикално, тази музика ще стане достъпна за всички. Вземете, например, упражнението Кияме е Има източен характер и не е понятно за всички. Ако можете да изпеете това упражнение както трябва, то би произвело необикновен ефект. Силата му седи в неговите тонове, тяхното съчетание. Изпейте упражнението Кияме е Изобщо, всяко упражнение или всяка пецен може да се изпее по два начина – силно и слабо, меко. Когато пеете високо, натъртено, вие ще привлечете около себе си съответни сили, съответни същества. Ако пеете тихо, меко, ще привлечете около себе си същества от по-висока култура. Човек трябва да пее с убеждение. Когато умът на човека не работи, той не може да пее меко. Дето има разумност, там има ритмус, има съответствие между всеки тон и слог. Това се забелязва и в поезията, и в музиката, и в говора. Всяка дума, която проистича от духовния свят, носи в себе си ритъм и мекота, и благост.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 Следователно, най-правилно е когато между външните и вътрешните прояви има пълно съгласие. И тъй. Пеенето трябва да изразява права мисъл и благородни чувства, които да смекчават и облагородяват характера на човек. Пение без говор и чувство, без мисъл, не може да съществува. Истинското пение – трябва да включва в себе си три елемента. Първо, то трябва да се потиква от разумната любов. Второ, то трябва да се придружава с вяра, която дава ширина, простор на гласа. Трето, в пеенето трябва да има надежда, че това, което се пее, трябва и може да се реализира. Щом в пеенето има вяра, надежда и любов и животът се проявява. Някой казва, защо ми трябва да пея? песен ли ми е сега? Когато човек е неразположен духом, той трябва да пее. Пеенето трябва да бъде непреривен потик в живота на човек. Пейте и хвалете Господа, е казано в писанието. Всеки трябва да пее. без песен сегашния живот на хората би запов би заличил красивото в него. Пейте е, докато е топлован. щом да дойде, човек и да иска не може да пее. Когато гърлото на човек пресипне, може ли той да пее? Когато ръцете му измръзнат, може ли той да свири? Когато цялото му тяло измръзне, може ли той да съчинява поезия или да държи речи? За пение, за свирене, за съчинение – изисква се топлина. Обаче за онзи, който разбира законите на разумната природа, студът не съществува, защото топлината се включва в самия живот. Тъй, защото студът проистича от незнание на великите закони в живота. Човек може да бъде вън на студ и пак да му е топло, а може да бъде в стая на топло и да се оплаква от студ. Забележете, например, някой страда от треска насред лято при температура 30-35 градуса. Вън е горещо, а той трепере и забите му тракът от студ. Коя е причината за този студ? Вътрешното състояние на човека е такова. Следователно, дали ще бъде на човека топло или студено, това зависи от ред вътрешни причини в самия него. Външната топлина и външния студ не определят какво усеща човека студ или горещина. След студа в организма на трескавия е настъпът триене между клетките, вследствие на което се образува топлина. Той минава огнено състояние, изпотява си и треската го напуща. Когато човек изгуби естествената си топлина, треската го напада като метод за възстановяване на естествената му топлина. Когато човек се простуди, ние казваме, че в организма му е станало прекъсване на топлината на живота. Всяка лоша мисъл, всяко дисхармонично чувство или желание прекъсва потоците на топлината, следствие на което в организма на хората се явяват болезнини състояния като необходими условия за възстановяването на тези течения. След всяка болест, поттиците на живота отново проникват в организма и го обновяват. Топлината на живота трябва да тече отвън навътре. Дойде някой при вас и вложи една отрицателно обезсърчителна мисъл в ума ви. Ако се поддадете на тази мисъл, веднага във вас ще настъпи прекъсване на теченията на топлината, които идват от живота. Щом дойде в ума ви някаква положителна или насърчителна мисъл, потоците на живота отново потичат. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъди. 14-та лекция от учителя, държана на 22 декември 1926 г. в София.